Розпитати про її недолю Зоставшись на самоті, Гнат трохи втихомирився Він скупчив свою розбухану енергію І наважився мовчати Він перебуде біду Він переможе її терпінням та завзяттям Чорна земля шугала з гнатової лопати на окіп, А він копав та копав, не розгинаючись Олександра повернула з пекарні трохи веселіша вона також узялася до копання Але більше стояла та розглядалася Вони мовчали Увечері повів їх десятник у холодну Холодна була під волостю у землі Входні було темно, вогко і холодно Чорні стіни невеликої кімнатки були аж слизькі від цвілі Мокра глина де-неде відвалилася І липова замідь біліла як ребра кістяка. В кутку коло дверей стояв кадіб з капусти. Важкий дух гнилої капусти виповняв повітря. Гнат глянув на круги з -під лоба вибрав сухішу мерву і ліг на ній відвернувшись до стіни. Олександра знайшла треного освончика Приставила його до стіни і сіла. Холодні стало тихо, як у домовині. Трохи згодом. Від вікна почулося шепотіння й тихий сміх Олександр глянула на вікно З-за виглядали обличчя писарчиків Писарці показували пальцями на Олександру Шептали щось один до одного Та сміялись Гнат лежав нерухомо Наче нічого не чув Вони подумали, що він спить І почали зачіпати Олександру масними жартами Дедалі ставали вони сміливішими. Та вже наголос, незважаючи на Гната. Олександра спершу мовчала, а далі й собі вкидала до жартів слівце, з коса поглядаючи на Гната. Але Гнат лежав як мертвий. Олександра присунулася до вікна. Коли вікна почалися жарти, реїд, розмова, Гнат усе чув і кипів. Він силкувався звернути свою увагу в інший бік. Ну і з нею. Хай гзиться ця ститка. Краще думатиму про свою Настю. Або хоч про хазяйство, що так лишилося без догляду. Але вухами мухить ловило якесь слово розмови. І на серці Гната ставало так погано, прикро, болісно. Він затулив вуха і так лежав, аж поки не заснув. На другий день знов узяли їх до роботи Знов копати окопи Вони копали, не обзиваючись і словом один до одного В полдні приїхав старшина Він звелів покликати Гната та Олександру Ігнат І Гнат і Олександра рішуче відповіли «Ні» Коли старшина спитав їх, чи житимуть вони тепер у купі Старшина розсердився Вони затялися, і він не склоча Найже копають окопи, коли охота, та ночують у холодній І окопи копали, і в холодній ночували А згоди не було між ними Вони були неначе чужі На третій день старшина покликав їх до себе Вони стояли на своєму Їх ніхто не присилує жити вкупі Старшина пильно глянув на них А діть ви собі «На всі чотири вітри, бо же Богу битиму!» – крикнув він. «Отаке то діло! Що ти вдієш за запеклим? Гнатові та Олександрі не треба було казати цього у друге. Вони вийшли з волості і подалися різними шляхами додому. Був чудовий ранок. Свіжа рослинність блищала під блакитним небом проти сонця. Зеленою ливадою побігла стежечка аж до ставка. Стежкою йшов Семен Караташ. Він тільки що підголився шматком старої коси, і підголена борода біліла проти запеченого лиця. Семен йшов купатись. Подихав свіжий вітрець, по ставку плигли маленькі хвилі, і срібло блищали на сонці. Здавалося, що на дні ставка кипіло срібло, що гарячі бризки розтопленого срібла Підскакували до гори Та придирали рівний поверх води Ставок блищав Аж очі боліли глянути на нього Ластівки вились над ставком І от-от не черкалися крилом блискучої хвилі Від берга під вербами Вода була наче зеленаста Маленькі хвилі рівно котилися Ласково мили берег хлюп хлюб Хлюб-хлюб Семен почав роздягатися. Борода свербіла після гоння, і він, мацнувши шершаву бороду, згадав, чого сьогодні так чепурився. Адже він нині сватається в четверте. Так, так, в четверте, він поховав три жінки. Коли вмерла перша жінка, він сказав собі, що не ожениться, бо не знайде вже такої вірної та коханої дружини. Однак хто його знав, як одружився вдруге? Вмерла друга, і він закаявся женитися, щоб знов не взяти такої лихої на своє безголов'я. Але оженився і втретє, бо треба було матері малій сирідці. Поховавши третю, писав він супліку до архірея, щоб йому дозволено одружитись четверте. Від архірея не було відповіді, а тим часом... Валилася необмазана хата Не було кому зварити ложки страви Не було до кого обізватися словом Піти до зятя на друге село не хотілося Бо зять – чужа людина А чужий хліб гіркий Та й нащо того чужого хліба Коли є свій Є й хата І город, і поле Мовляв, ціле хазяйство Та що з того? Коли хазяйство те аж плаче Без господині Вже й самому саме не відійшло до плачу Та добрі люди Нарияли жити на віру Може й справді так буде краще Бог простить, що без шлюбу Бо на думці нема нічого грішного А погибати людині марне не слід Та й славну жінку наглянув собі Мотрю Левкову Не так то стара хоч і поховала трьох чоловіків. Літ сорок п'ять, шість буде. А що роботяща, що запопадлива, то й сказати трудно. Правда любить випити чарку. Та що? І все не біда, бо буде до кого випити, буде до кого й промовити. Дай Боже, Семен був веселий. Роздягнувшись, він підійшов до води і глянув у тиху воду малесенького плеса що заховались межі зеленими рамами низенького вербулозу. З пояса визернуло до нього невелике кругле обличчя з підстриженими сивими вусами, червоним носом та добрими сірими очима, що погоже дивились на світ з-під густих та довгих брів. Сиве волосся спадало кружком по козацьки. Семен осміхнувся до себе. Чим не козак? Сказав він голосно. Ух, яка холодна вода! Семен шебовснув у воду, і вода широкими кружками побігла від нього назустріч хвилям. Семен виплив на середину ставка. Сонце засипало промінням весь краєвид, грало на білому Семеновому тілі. На березі купались діти і збивали воду, аж піна стояла на ній. Семен, одягнувшись, сидів на березі, коли з другого боку гребою надійшла молодиця. Семен закривсь рукою від сонця. «Лебонь Мотря», – подумав він. «Вона!» «Добрий день вам, Мотре!» «А куди йдете?» Молодиця спинилася. Якусь часинку вона придивлялася. «Дай Боже!» «До куми!» Відношу борщ, що позичала!» Мотря показала Семену від чорний горщик. А холодна вода? Зразу холодна, а потім нічого. Він хотів ще щось сказати, та не знав, що і лише дивився на Мотрю з півдолоні. Мотря й собі стояла, неначе чекала чого. Далі обернулася і пішла дрібно-дрібно, наче молоді й згадала. Коли Мотря повертала від куми з порожнім горщиком, Семен сидів ще на березі та курив люльку «Почекайте, Мотре, щось маю сказати», – лукнув Семен Він підійшов до окопу і сперся на сухе лимача Мотре стояла на вулиці по той бік окопу «Не знати, переказувала вам Софія, перва сестра моя, що я... Щоб ви...» Язик не слухав Семена Вона переказувала Мотря щільно столила гупи і спустила очі додолу на горщичок. «Що ж ви насе, Мотре? Чи зап'ємо згоду чи ні?» «А я знаю!» Мотря знайшла на денці горщичка шматочок присохлої глини і почала його дуже уважно відколупувати нігтем. «Справді, надумайтесь, та йдіть до мене сидіти на віру, адже самі знаєте, як погано». Коли чоловік один, як палець Хіба я не знаю, що і ви бідуєте Тиняючись по чужих хатах Що з того, що ви заробляєте Коли тими грішми не знати, яку дірку залатати За хату заплати, дров купи Купуй хліба і до хліба У мене все своє І хата, і хліб А господарюватимемо, то й до хліба буде а заробити яку копійку, зложити до купи. От і гріш буде про всякий випадок. І веселіше буде. Ви будете хозяйкою на своєму обісті, а не вічною наймочкою. І чоловік буде, хоч не шлюбний, а все-таки чоловік. Дітей ми не будемо мати. Та й нащо нам той клопіт? Тепер і так тісно, поля обмаль, а людей як сарани А як уже поважитиму вас Ніколи пальцем не торкну, Бо й мені та самота За три роки налилась вухами Так мені остогидла Хата пустка Так докучила раз у раз Німувати Ще хоч бери, старий діду Та лізь за живцем у землю Старий Семен Говорив довго Його мова чим дальше Пливла вільніше та скоріше як вода на лотоках І розмовила останні вагання Мотрині. Вона все стояла, стуливши щільно губи Та обертаючи горщик. А я знаю, що люди сміятимуться Промовила вона несміливо Оце але, люди сміятимуться Адже кожен знає, що не любощі їм у голові Що не пусте, що зводить їх докупи а не минуча потреба а що сидітимуть вони на віру без шлюбу це вже не їх вина адже він писав до архірея щоб дозволено йому оженитись четверте архірей нічечирк а без жінки чоловікові не можна без хазяйки не обійдешся може воно якось буде зітхнула мотря а вже ж чим не має бути Підхопив Семен. Гладке, опасисте, З одвислими щиками лице мотрене розжеврілося, З карих, Трохи посиловілих очей, Визирали неспокій та задума. Наче вона загубила Моральну рівновагу нормальної людини. Маленький вид Семенів Теж почервонів, А маленький ніс Аж горів проти сонця. Вони попрощалися, а Семен ще довго стежив очима за високою, міцною постаттю мотрі. «Буде кому робити!» – подумав він і подався до Господи. Семен був веселий. Проходячи повз похилену стару повітку, він подумав. «Треба конче розкидати та звести нову. Спроможеться чоловік на корову чи на овичат, то нікуди буде й на ніч загнати». Три роки дивився він на ту повітку, але ні разу не приходила до голови така думка. Хата стояла пусткою, дощ пооббивав стіни, і жовта глина всюди покололася та пообсипалася. Лише в горі під стріхою заховалася від дощу смуга білої стіни. На одній половині хати не було вікна храм, і жовта стіна дивилася на задвірок двома чорними дірами. Двір заріс з поришем та зелені, не неначе лука навесні. Семен виніс із хати сокиру і заходився коло повідки, вибрячи собі щось підніс. Увечері, того ж таки дня, Семен прийшов до Мотрі. Він застав у хаті Софію, перву сестру Мотрину, ще не стару бовакучу жінку. Баби про щось радились. Семен вийняв з-під полу око горюки і поставив на стіл Зняли розмову про посуху, про господарство Нема дощу та й нема Ярина показує погано, на озимину мала надію Бабам край, треба дощ, на бараболю, на огірки Вчора набігла хмарка, мов чумацький ряденце Та лише покропила суху землю Розмова йшла мляво Мотря щезла з хати і на часинку привела з собою Гната. Затопили в печі, приставили окріпне тісто та горщичок з покладками. Мотря та Софія місили тісто, поралися коло печі. Двері рипнули. В хату вступила Явдоха, Настина мати. Семенско заглянув на неї. Оця богомільниця з другого кутка носом почула оказію, Подумав він В невеличкій хаті стало мирно Аж тісно Бесіда пішла жвавіше Усі вже знали, що Семен просить Мотрю сидіти на віру Всі радили Мотрі йти до Семена Він чоловік добрий, путящий Має своє поле, свою хату Мотря згоджувалася Але не виказувала його ясно Хоч і самій хотілося позбутися самоти та знов стати такою хазяйкою, якою вона була колись. Вечеря поспіла. Мотря насипала галушок у миску І поставила на стіл коло з покладками та кришеним салом. Гаряча пара від галушок знялася над мискою. Стіл неначе повеселішав. Гості любенько поглядали на здорову зелену пляшку з горілкою. Прошу, частуйтесь, сестро кумо. «Семен, Гнате, сідайте! Прошу вас та поживайте!» – припрошувала Мотря. Семен налив чарку і обернувся до Мотрі. «Дай же нам, Боже, дожити віку вкупі, любо, згоді. Дай, Боже, почати сиділо у добру годину, а ще вкращу скінчити, щоб і нам добре жилося, і хазяйствечко добре велося!» Пошли нам, Боже, у моїй хаті, тихою старість, як погожує вода в криниці. Семен перехвив чарку і цідив грівку поволі, не мов прислухаючись, як вона струмочком дзюркатіла з чарки в живіт. Вихиливши до краплі, він налив мотрі. Мотря взяла чарку, скинула очима на гостей, не знаючи до кого пити. «Пийте, докуми, я вдохи!» Обізвалася Софія Мотря ковтнула півчарки Зібрала губи на шнурочок І обтерши їх рукавом Вкинула в рот друге півчарки Вже не кривлячись Чарка обійшла круг стола Гості приказували Бажаючи Семенові та Мотрі Із води, із роси Повну торбу всякого добра Закусивши салом Присунулись гості до миски І почали носити страви з миски до рота підкладаючи під ложку хліб, щоб не закапати скатерти. Нахвилину зробилося у хаті тихо. Лише дерев'яні ложки цокали об глиняну миску. По другій чарці розговорилися. Говорили всі, перехоплюючи один одного. «Ідіть, сестра, до Семено! Ідіть, Любо! Вам буде краще! Не будете так бідкатися гіронько, як тепереньки!» Думаєте ви, голубенько, не докучили мені та біда? Стану досвіта, запалю в печі, приставлю страву. Ет, яке там вариво? Знаєте, більш про людей, варити, не варити, аби враз з людьми курити. Поїм там чого, хапаючись, та й біжу на подене, як на панщину. Одно знаю, хоч не з'їм солодко, і напрацююся гіренько. Так ніхто мене не налагє, Ні від кого не почує до кірлого слова. Говорила Мотря, Нездогад буряків, поглядаючи на Семена. А Боже ж мій, я не така людина, Кого хочете, поспитайте. Хвилювався Семен. Ні-ні-ні, гріх сказати. Загомоніли всі разом. Семен не такий. Він своїх жінок жалував. Хоч покійниця друга жінка була така лиха, що часом аж вогню креше, якщо не поїй. Випили знов по чарці. А як мене люди засміють, як мені кожне в очі цвікатиме, що я живу на віру, сказала неначе до себе мотря. І гій на вас, що це ви вигадали, заторохтіли молодиці, хто з вас сміятиметься? З чого? Та ж ви не повія яка Вибачайте на слові Адже вам не пуста в голові Не розпуста Адже сидять на віру і Микола Козачийшин І Іван Бондар І Олена Сидоручка І Андрій Муржак Вже дев'ятий рік сидить з Марією І ніхто з їх не сміється Всі поважають як людей Лучиться оказія яка Запрошують Частують їх Вони в себе приймають Як Бог приказав Тут кожне бачитиме Що звела вас докупи Неминуча потреба Що живете ви на віру Бо піп не звінчає в четверте Правда є такі Що сходяться з розпусти Але видащі видачі І кінець Не жене через якийсь там час Чоловік Та й повіється знов шукати чоловіка на два дні а що вже наглузуються, накипкуються та наганьбляться, проте сама знає. Буває й таке, що з великих любощів, з кохання того йдуть сидіти на віру, бо звінчатися не можна. Чи вона чоловіка має, чи він жінку покинув. І все погано, але все-таки якось інше. Все-таки чоловік Має вогу на те, як кохання щире Старі таки геть противляться сьому Бо перш цього не було Вони не звикли до цього Але молоді ж інакше Вже дивиться на своє діло Як сидять, каже, на віру Та чоловік жінку більш любить та жалує Бо вона його може повсякчас покинути Або все одно каже Чи він чав піп чи не звінчав, аби кохалися Такий тепер світ настав Любо Зітхнула Явдоха Адже і в пісні співають Ой, Господи милосерний Який тепер світ настав Свою жінку покидає А з чужою жити став Та й буде добро І вже не буде на світі краще Зайдля гріхів наших тяжких Плакала я вдоха. Вона була вже п'яненька, і п'яні сльози текли по жалібно скривленому зморщеному обличчю. Гнат уважно слухав бесіди. Кожне слово глибоко западало йому в серце. Болісно торкали чутливі струни його серця. Він слухав та розважав, що доведеться йому витерпіти, коли він житиме з Настий на віру. Правда, не варт усього переймати – що по воді пливе Люди, божі собаки І брешуть, і кусають Йому ще байдуже Але бідна Настя навряд чи витримає Серце в його щеміло хто стискав його у жмені Однак він не міг спинити бажання Хоч раз в житті Зазнати того щастя На дні здорової пляшки мало що лишилося Гості гуманіли, їм було весело. Богомільна Евдоха розказувала, як вона ходила на відпустку у Браїлів, що чула від черниць. Одна черниця розказувала, що скоро Бог покарає людей за гріхи. Настане страшне лихоліття. Люди почнуть мерти, але не всі помруть від слабості. Випаде здоровий град, завбіжки з баранячу голову, і поб'є тих, що не ходять на прощу, що сваряться до служби Божої, не подають старцеві. Софія тяжко зітхнула, але не дуже пильно слухала того оповідання, бо їй самі хотілося розказати про недавню пригоду з комою Одаркою, як вона посварилася з Одаркою, і що Одарка говорила на неї перед комою Марією. Вони говорили разом. Одна про те, а друга про інше. Їх бесіда зливалася в якусь кумедну мішму. Гнат підвещувався до Явдохи, бо вона була матір'ю його Насті. Семен та Мотря сиділи близенько одноколу одного. Вони приязно вели розмову. Семен був веселий, трохи на підпитку. Його керпатий ніс цвів, як повна рожа. Горілка розігріла Мотрю, і вона наче покращила та помолодшала. Гладка, опациста, здорова Вона здавалася ще більш по пліч з малим сухарлявим Семеном Семен казав, що як тільки Мотря перебереться до його хати Він полагодить стару повітку Бо треба купити коненята Може б там заробилася, який гріш хурманкою а наспіє орати під Озимену не треба буде наймати худоби. Мотря казала, що повітку таки треба злагодити, але купити корову, бо за Петрівку можна скласти масло й сиру, все буде гріш, а там і самим буде чим харчуватися. Вони гумоніли, незважаючи на гостей. З їх розмови ще хвилина вихоплювалась. Будуть бички, продамо, купимо кабанчика. Зробити нову терницю Без корови не можна Умовилася, що завтра Мотря прийде на розгляди до Семена А потому й зовсім забереться до нього Було пізно Гості почали прощатися Ой, я п'яна в вас, кума п'яна Аж мені співати хочеться Доленько ж моя Як же я задиваю до хати Доведеться десь під окопом ночувати Бідкалася Явдоха «Не журіться, тітко!» Обізвався Гнат «Я вас заведу!» Гості попрощалися, порозходилися Софія лишилася ночувати в сестри Другого дня сонце стояло вже на вечірньому прузі Коли Мотря з Софією увиходили в сяменні в двір Рябий пес з кодлатим хвостом кинувся на них та аж до землі присідав гавкаючи Семен рубав дрова колоповідки Він відбородив гостей від рябка і завів до хати Мотря дивилася на поколені Побивані жовті стіни От-от здулася глина неначе худобина обпившись Думала вона Треба буде геть пообвалювати Та накидати свіжою глиною Долівка в хаті була чорна з ямами Стеля покололася В хаті було чорно, як у димарі Чорна постіль Згібгана лежала на полу Купчаки за образами Та хрести з ласкавцю Були аж чорні від пиву Ой, буде муки на мої руки Подумала Мотря Але вона хоч би зараз Залюбки завдала ту муку Своїм рукам Аби звити собі затишненьке чи пурненьке кобилечко. Семен просив вибачити, що немає чим приймати гостей. Вони самі гаразд знають, що хата без хазяйки – сирота. Найже самі подрудяться щось готувати. От і двері в комірчину, а він піде по горілку. Скоро Семен вийшов з хати. Молодиці цікаві, як усі молодиці метнулись оглядати кожний куточок в хаті. Кожний капелочок. В комірчині стояла діжа з борошном А біля неї горох у розколених ночвах Діжці на споді кілька шматків сала На жерці висіла одежа На дворі зозуляста квочка Надувшись та настовбурчившись пір'ячком Водила шестеро курчат Молодеці зварили вечерю Семен привів з собою сусіда Пішла бесіда, частування «А як? Я не догоджу вам А ви здурієте, наб'єтеся мене І я муситиму покинути вас Та інну сорому наберуся від людей» Жирливо питала Мотря, підпершись рукою «Що се ви, Мотря, Господь з вами? Та я вас і пальцем не торкну Побила б мене свята земля, коли брешу при свідках присягаюся Мотря поняла віри І легенько зітхнула На другий день Перевезла Мотря скриню до Семена І розташувалася в Семеновій хаті Як справжня господиня Гнат нудив світом Він ще й досі не говорив з Настею Все якось не міг зважитись Просити її жити з ним на віру Поки не втихомириться та нещасна пригода з жінкою Непевність та тривога мув вогонь Жерли Гнатове серце Він аж зблід Від перестанного зворушення Молодий вус Ще виразніше зачарнів Проти білого обличчя Раз теплого рожевого вечора Зустрілись вони на вулиці Гнатий йшов з косовиці Настя з буряків Вони розминулися Віддавши одно одному На добрий вечір Але сталося так що вони разом озирнулися і стали Настя осміхнулася догната куточками червоних уст За останній час Настя покращила Погладшила М'які, делікатні контури її обличчя вирівнялися Стали ще лагіднішими Здорові, сиві очі кидали цілі снопи м'якого проміння Вона була повна та свіжа Як ягода Гнат задивився на неї «Щось маю тобі сказати, Насте», – наважився Гнат, підійшовши до неї ближче. «Кажи». «Та тут якось ніяково, вештаються скрізь. Вийди, як смеркнеться під ябуню, бо маю конче щось сказати». «Е, ще виходити!» «Кажи тут!» «Ні, не можна. Виходь у садок, то скажу. Вийдеш?» «Побачу». Настя знялася з місця, не наважилась тікати. «Вийду!» – сказала вона, зробивши кілька ступенів і обсипала Гната ясним промінням із сивих очей. У Гната аж коло серця залоскатала від того погляду. Ніч була темна. На синім небі густо зоріли зорі. Ставку голосно криктали жаби. Село спало. Гнат обережно переліз через лісу і опинився у густому садку Він подався до креслатої яблуні Під котрою не раз стояв із Настею. Під яблуною було темно, аж чорно Гнат вдивлявся в темряву і нікого не бачив Насті не було Нема, тихо сказав Гнат А те слово болісною луною Відтукнулося у нього в серці Вмить за стовбура почувся тихий сміх Хтось ударив Гната легенько по плечах Гнат затремтів увесь, як осика на вітрі Він побачив Настю і взяв її за руку Він тримав її за руку і мовчав Отак, ти будеш мовчати, я буду слухати Обізвалася Настя Ти знаєш, Настя, що мені нема життя без тебе Без тебе я нуджу світом Без тебе я нещасний промовив сумно Гнат. Що ж я тобі пораджу? Маєш жінку. Чому з нею не живеш у згоді? Не печи мене жінкою, бо я вже й так обпечений. Я її ненавиджу. Вона перевела мій вік молодий. Олександра не переступить мого порога. Ми навіки розійшлися. Насте, як не хочеш зі мною жити, то я собі смертю за подію. Краще мені в сирій землі гнити Ніж без тебе на світі жити Оце сказав Як же нам зійтися, коли ти жінку маєш Як би я показалась тоді, ми же люди А як живуть другі Хіба вони будуть перші чи останні В селі більш десяти хат Де живуть на віру І живуть же люди, не гірш від шлюбних Хазяйнують Статок мають Вона каже Поговір Та хоч позабивай двері вікна та сиди в хаті І не рипайся І тоді не втечеш від того поговору Поговір що? Пес бреше, вітер несе Аби було щастя А щастя буде Він її вірно любить Він її, як квітку на городі Посадить у хату Він її жалуватиме Годити моїй, як малій дитині. Невже ж вона схоче, що він пропадав марне, Ні за що вкоротив собі віку молодого? Настя слухала, придивившись до шершавого стовбура яблуні, Їй жаль стало того тихого, щирого чоловіка, Що так вірно її кохає, що гине за нею. Вона сама любила Гната, І десь у далекому закуточку серця Воршилась згода нагнати вижадання. Її вже трабували перешкоди, Ще немнучі мали стати на дорозі до щастя. «А мати?» «Та ж вона загризуть мене, бо й так лихі, що я дала гарбуза аж двом сватачам!» Промовила Настя наче до себе. «Е, мати пусте!» «Можна прохати тітку Мотрю, вона сиділа облагодить!» Кумаску мою побесідує, кумаску мою порадиться, то якось і діло стане. Овіяні чарами літньої ночі, заколисані любою розмовою, вони замовкли, але думи їх літали коло одного осередка. Гнат мав надію, що Настя згодиться жити з ним на віру. В нашім краю тихо, засміялася Настя. Той свіжий дитячий сміх роздратував Гната Він обнав Настю за стан Пригорнув її до себе На нього тхнуло тепло молодого жіночого тіла Настя не пручалася Вона відхвила голову І блиснула білою шиєю З підразків червоних коралів Гнат припав устами до білої теплої шиї Креслата яблуня розкинула над ними могутні гілля та лише інколи, наче крізь сон, тримтіла чорним листям. Під синім зоряним шатром неба було тихо та тепло. Пізно вертався Гнат додому, п'яний від щастя. На другий день раненько забіг над до тітки Мотрі. Мотря місила колохати глину. Її ноги, замазані жовтою глиною, здавалося були взуті в жовтій сапанці. Стіни були пошпаровані, Шпарування здавалося величезним жовтим павутинням, котре заснував на стіні якийсь великий павук. Мотря місила глину і слухала, що казав Гнат. Вона обіцяла побалакати з Явдохою про його діло, але не скоріше як у неділю, бо тепер, як сам бачить, заходилась коло мазання треба ж довести його до ладу. Гнат, подякувавши тіці, подався на роботу. В неділю по обіді зібрались Мотря до Явдохи. Явдоха сиділа на призві і куняла на сонечку. Насті не було вдома. «Добрий день вам, кумо! Здорові будете з неділою!» – гукнула Мотря від воріт. Явдоха здригнулася, глипнула на кому і відказала. «Дай Боже здоров'я! Сідайте, кумо, за гостя будете. Як же вам доведеться на новім господарстві, кумо?» Нічого кому, нічого. Старий мій так чепуриться, що куди й молодому до нього. Заходився пересипати повітку, пошити ще сніпками та обмазати, той готова буде. А я коло хати такого мазання мала, що ще й досі болять мене любко, руки й ноги, аж криж як перебиті, неначе хто бучком попер. Мотря розказувала про свої клопоти в новій оселі. Явдоха, про відпусти, черниць, про тяжкі кари божі за гріхи. Кумо, мої любі та милі, що я маю казати вам? Почала Мотря. Кажіть, серце, буду чути. В п'ятницю рано, і новлізла я місити глину, прибігає мій небіж Гнат. Глянула я на нього і бачу, що чогось він не такий став, не йому що пороблено. «Що тобі, сину?» – питаю. «Тітко, мої любі та милі!» – відказує. «Як ви не схочете допомогти мені, то доведеться мені марно погибати». А я аж заплакала гіренько, та й кажу. «Сину, мій любий та милий, як же мені не стати тобі у пригоді, коли ти в мене найближча родина?» Адже в мене не поле засіяно родиною А він правда поцілував мене в руку та й каже Самі ви, тітко, знаєте мою недолю Знаєте, як ми любилися з Настею Себто дочкою вашою кумо Та розлучили, каже, на вороженьки люті Не дали нам подружитися А тепер я ходжу світом нуджу Нема мені життя без Насті як не буду з нею жити То буду всерізь землі гнити І дідь каже до тітки Явдохи Просіть їх Найпустять свою Настю Зо мною на віру жити Так мені його жалко стало кумо Так дуже жалко Що я не сказати От я прийшла до вас, Любко Еге, пустіть свою Настю догната Він чоловік тихий Трудовитий «Що це ви, кумо? Господь із вами! Моя дочка удовиця. Її люди трапляються не сьогодні-завтра, хтось посватає. Нащо ж їй сидіти на віру?» «Коли ж вони кумцю дуже любляться? Гнат з Настею. Як ви їх розвучите, то дочка плакатиметься на вас. А у вас одна дитина. Не годиться їй світ зав'язувати. «Де там, кумо? Де там?» «І не кажіть мені цього! Щоб я лице потурала дочці у такому ділі? Щоб я підводила її на гріх? Та ж бо я й не відпустилася, і не відмолилася!» «Щирому коханню і Бог не противник, як кажуть люди!» – перепинила Мотря. «Де там серце? Де там? Інше діло вам! Ви вже жінка в літах, по третьому чоловіку грішного і в думці не маєте!» Вам уже й Бог простить, а моя Настя ще двічі може віддатися. Нащо ж їй грішити? І так Господь карає за гріхи наші тяжкі її. Євдоха почала оповідати, яке чудо недавно сталося в Горишківці. У тому селі жив один чоловік та мав четверо дітей. Діти є, а годувати їх нічим, бо, звичайно, у переднього крітку хто має свій хліб А у того чоловіка й скибочки не було Ото як докучило йому, що діти пищать їсти Він ухопив ніж та хотів їх порізати з тої розпуки А діти й просять Не ріжте на стату, ми будемо спати до нового хліба Полягали покотом на печі та й поснули. Сплять день, ба сплять другий вже тому чоловікові й моторошно, вже й будуть їх, а вони сплять, як мертві. Вже й острах узяв того чоловіка. Почав він Богу молитися, а діти сплять. Пішов до попа, найняв молебень. Нічого не помагає. Пораяв хтось тому чоловікові поїхати у Київ, до святих печер. От він і пішов, а діти сплять і досі. Ох, Боже наш, Боже милосердний, тяжкі гріхи наші перед тобою. Скільки Мотря не вговорювала Явдоху пустити дочку на віру до Гната, скільки не прохала, нічого не помоглося. Явдоха казала, що не пустить Насті. Вона справді боялася, щоб не випав здоровий град за вбільшки з бараня голову, та не вбив її за гріхи. Так і розійшлися кумини, скінчивши гнатового діла. Надвечір прийшла Настя з гостини. Мати почала розпитувати її про гната. Вона хотіла дізнатися, чи знає дочка про намір гнатів. А як знає, то що скаже на те? Настя призналась матері, що любить гната, що хоче жити з ним на віру. Стара напнула її мокрим рядном. Хай вона виб'є собі з голови і гната, і любищі, бо то дурниця. Поки мати жива, з цього не буде, бо вона не хоче сорому на старість, не хоче прогнівати Бога, що вже і так карає людей за гріхи. Настя сперечалася, казала, що втече від матері. Вона, плачучи, дорікала матері, що мати гризе її, хоче занапастити її долю. Не боячись гріха, хоч і ходить по мастерях та відмовляє гріхи цілого світу. Заплакана Настя вибігла з хати в садок під свою любиму яблуню. Крислата яблуня нагадала їй любу розмову з милим і ті щасливі хвилі життя, що перейшли тут, під цим розлогим гіллям. Що буде, те буде, а я піду до гната. Подумала вона, втихомирившись трохи. Вона була м'якої вдачі, її можна було на все підмовити, але тихим лагідним словом материне бурчання лише підживляло її мляву енергію. Настя взяла розважати, як та коли перебереться її Гната? Е, що довго думати. Адже у п'ятницю йде мати на відпуст саме перед жнивами молитись. Щоб вніс Господь хліб у руки Переказати лиш до Гната Щоб завіз її скриню Та й по всьому Настя заморилася Над картиною тихого раю в милому хаті А як же кинути матір саму Та ще в жнива Ся думка мов серпом Підтяла на стіні мрії Їй жаль Стало матері Нічого Вони разом з Гнатом Вижнуть матерне жито То, може, скоріше Вбагають стару не гніватись Настя аж повеселішала Від щасливої думки У понеділок Зумисне вибігла Настя Назустріч Гнатові Як він вертався з роботи І переказала сподіватись її в п'ятницю В п'ятницю в досвіта Взяла я руки Та торбинку з харчами І подалася з людьми на прощу Трохи згодом коли люди порозходились по роботах і не вештались по вулицях, заїхав Гнат возом до Явдушиної хати і виніс на віз Настину скриню. Настя засунула двері і поклала ключ під стріху. Зараз таки заходилася Настя порядкувати у Гнатовій хаті. Їй хотілося насамперед вимисти хату від порохів, що лишились після Олександри. Вона позіймала зі стін образи Помила їх Та заходилась мазати хату Гнат митнувся допомагати їй Він так хапався до всього Що мало не побив образів Настя накричала на його Щоб він не встрівав у бабську роботу Та йшов собі геть із хати Гнат хотів її поцілувати Але вона жартівливо обмазала його білою глиною Ще й випхала в двері Настя побіліла стіни Підвела причіпок червоною глиною, Поцяцькувала синькою комин. Чорний сволок з вирізаним хрестом Аж виблизкував на білій стіні. Настя повішала на стінах два ряди гарних образів Від жертки аж до мисника. Ще й позаквітувала їх купчаками та кучерявою м'ятою. Під богами повішала гарні рушники. На жертві почепила здоровий рушник з розкішно вишиваними кінцями Вовні чередно горіло на постелі Жовто-гарячою та зеленою барвами Біла скатірка на столі Та помиті лавки Аж сяли чистотою Чималий мисник Осміхався здоровими Полив'яними мисками Білими, зеленими, червоними В хаті був, як у віночку Ввечері зварила Настя вечерю і поставила перед Гнатом Кересинова лампочка весело осяявала прибрану хату У печі жеврів жар Гнат дивився на свою хату і не впізнавав її Хата наче покращала, побільшала З бідної хатини стала багатою світлицею Перед ним на ослоні сиділа його кличня мрія Свіжа та гарна, як квітка Гнатові здавався, що йому приснився гарний сон. На серці в нього було так радісно, так повне щастя, і він боявся прокинутися, щоб той чарівний сон не щез. Гнат повеселішав, немов на світ народився то була робота, йому докучала, здавалася важкою, робить, робить, а далі й спитає сам себе нащо? А тепер не робота, іграшка. Куди йде, усе пісні співає. В неділю пішов на ту місто на ярмарок. На ярмарку накупив від Насті гостинців. Купив гарну рясну хустку з червоними рожами, ковтки з довгими золотими бульбашками та червону мені у спідницю всім пілок. Він зовсім не жалував тих грошей, що складав із зими, «Чи собі на свиту?» Ет, чи то конче потрібна йому та нова свита?» «Старої ще не зносив гаразд!» «Якщо був він парубком, то гарно вбирався!» «Бо якусь хоче шапку, вже й має!» «А тепер минулося!» «От купить яку-небудь, аби голова не боса!» «Та й сміються з тих чоловіків, що гарно одягаються!» «Скоро оженився!» Назувай чобити здорові З халявами вище колін Надягай свиту грубу та довгу Щоб поли черкались об землю Насувай аж на ніс Високу шапку з довгим волосом І скажуть Хазяїн А як схочеш вдягнутися В коротеньку парабоцьку свитку Схочеш узутись делікатні До ноги чобити підперезатись Гарним поясом Зараз засміють Скажуть, «Чванько, не буде з нього хазяїна!» Настя зраділа гостинцям, як дитина. Вона зав'язалась квітчастою хусткою, почепила довгі ковтки і вертілася перед маленьким дзеркальцем, змазаним у стіні, обертаючись, щоб хоч одним оком заглянути довгий кінець гарної хустки. Гнат стояв отдалік та осміхався, дивлячись, як Настя приміряла червону як жар Матерію І бгала її в дрібненькі фауди Настя глянула на Гната чистими, щасливими очима І в них побачив він утіху та вдячність В понеділок, в обідню пору, прийшла з відпусту Явдоха Вона дуже стривожилася, не заставши в хаті ні дочки, ні її скрині Сусіда сказала Явдосі, що Настя пішла сидіти на віру до Гната Явдоха отетеріла. Їй жаль, бо дочки, соромно, що дочка живе на віру. Явдосі здалося, що от-от градові хмари обляжуть небо. Випаде здоровий град і поб'є її, дочку, Гната та всіх-всіх грішників. Стара не знала, що подіяти, чи бігти до Насті та нагнати її додому. «Чи пораєтесь перше людей?» Явдоха побігла до Гнатової хати. Настя порвалася коло печі. Побачивши матір, вона стала як стовп. Ні всих, ні втих. Явдоха стояла на порозі бліда, гнівлива. Сухі старечі уста тремтіли від великого гніву. «Геть звідси!» Хриплим голосом крикнула вона на Настю. Настя й собі пополотніла. Куди я піду? Нема мені куди йти з моєї хати. З твоєї хати леда що? То ти вже десь шлюб узяла у холодку. Побила б тебе лиха година, Як ти мене б'єш на старість отими словами. Геть мені зараз додому, Бо як візьму оцю качалку, То поб'ю тебе на капусту. Я в духа вхопила слона на качалку, і приступила до Насті От візьміть краще Та вбийте мене Настя заплакала З подвір'я надійшов Гнат Він побачив ту сцену І сунув тонкі брови Він став проти явдохи Бийте мене, мамо А не її А я тобі яка мама Вражий сину Дідько, звінчав вас на смітнику А ти мене мамою зватимеш та я не подивлюсь тобі у вічі, всякий не такий, сину. Я на тебе знайду суд, я тобі покажу, як підмовляти жінок на гріх. Де видано, де чувано. У мою перію не знали такого сорому. І мати твоя, і бабка твої були чесного роду. А ти стидом повила мою голову сиву. Геть додому! Кричала вона до Насті. Простіть нас, не гнівайтесь, прошу вас, обізвався Гнат. Так уже десь Богом нам дав. Самі знаєте, як ми вірно любилися, що й жити не можемо одну без одного. Про мене повісться сину на сухій гілляці, а дочки мені не кламуть. Іди зараз додому, обізвалась вона до Насті. Настя плакала, стара хотіла вхопити її за руку. Але Гнат заступив їй дорогу. «Я не пущу, Насті!» Пону розказав він. «Ба пустиш! Ба не пущу!» Явдоха приступила з качалкою до Гната. Але Гнат глянув на неї так грізно, Що стара побачила, що не її сила. Коли так, вона знайде суд на них. Вона ще дасть їм узнаки. Явдоха вилаялась, як уміла, і з качалкою в руках вибігла з хати. Вже коловий помітила вона тую качалку, і жбурнула її далеко від себе. Я вдоха побігла жалітися до попа. Надвечір прибіг Паламар викати Гната та Настю до попа. Довго сиділи вони у поповій пекарні, поки наймічка покликала їх у горниці. Вони поцілували в руку батюшку і матушку і стали коло порога. В світлиці на круглому столі парував самовар. За столом сиділа гладка, повновида попадя та п'ятеро дрібних дітей. Всі вони дивились на Гната та Настю. Пан отець був ще не старий. Косми чорного волосся подекуди з білими нитками сивини просто спадали на плечі. Його довга фігура в парусиновому підряснику була трохи зігнута наперед, він обернув своє довгообразе лице з довгим носом та насмішкуватими устами до Гната. «Щось ти, Гната, вступаєш на поганий шлях. Свою жінку прогнав від себе, зійшовся з другою без шлюбу. А це гріх. Святе письмо забороняє жити на віру. Я, батюшко, нікого не обікрав, нікого не зарізав», – звався Гнат. «Пхе!» Звідки ти такий розумний взявся, хоч надягай на нього рясу та висвячуй просто на архірея. Не обікрав, не зарізав. Адже у святім письмі сказано Витриніс. гукнув панотець і грізно поглянув на маленького поповича, що сидів на стільчику коло Насті. Настя подумала, що батюшка крикнув на неї. Вона спішно схилилася над поповичем. І взяла його пальцями за ніс Дитина заривла на цілу кімнату «Візьми дитину!» Гримнув пан отець на паніматку. Паніматка взяла дитину до другої кімнати І довго ще було чути за дверей Як вона зацитькула плесківого поповича Адже в тім письмі сказано Батюшка підіймав до гори брови І насторошив вуха Очевидячки не судилися Гнатові дізнатися що сказано в світім письмі Бо в другій кімнаті Почулася якась шамотня І басовий голос поспитав А чи вдома отець Іполит Отець Іполит зірвався І побіг назустріч гостеві Дітвора підскакуючи Подалася за батьком Пан отець тричі поцілувався З гостем і сказав Просимо У дворях з'явився гладкий лисий піп, Одною рукою поглажуючи черво а другою сиву бороду через хату пройшла неначе процесія. Попереду гість, за ним батюшка, а за батюшкою ціла низка дітей. Гнат з Настей лишалися самі в світлиці. Лише пикатий самовар коли котів на столі, та немовно душившись випускав пару. Через якусь часинку отець і Полит перебіг кімнату і лише майнув полами білого підрясника – не звернувши увагу на Настю та Гната. Вертаючись з пляшкою в руках, пан отець побачив своїх парафіян. «Ви ще тут?» – здивувався він. «Глядіть же мені! Розлучіться!» «Ти, Насте, перепроси матір!» «І живіть так, як сказано у святім письмі!» Гнат та Настя поцілували батюшку в руку і вийшли з світлиці. Настали жнива. Настя вийшла на Гнатову ниву. Поруч з нею, на своїй ниві, зайняла постать Явдоха. Побачивши, що мати не здужує, Настя перейшла на Явдошину ниву і почала жати жито. «Геть! Не потребую твоєї помочі!» – скрикнула Явдоха. Настя мусила знов узятись за своє жито. Але на другий день, коли Явдоха не здужуючи не вийшла з хати, Настя підмовила гната зайняти постать на матеріній ниві. Коли Явдоха побачила вижатий та поскладений в полукіпки хліб, їй стало жалко доброї дочки. Благання Мотрині і час загоїли рану в Явдошиному серці. Вона погодилася з Настею, навіть обіцяла піти по жнивах на відпустку, відмолювати гріхи своїй доччині. Була тепла, ясна осінь. Настя йшла садками до мотрі Осіннє повітря було прозоре Тихе На заході Під безхмарним небом Стояло здорове золото сонце Під його скісним промінням Золотом сяло Жовте листя лип та беріз Здавалося, що якийсь чарівник Як у казці Убрав дерева В щиро золоті шати Падало жовте листя А здавалося що то золото капає на землю з дорогих шат. Червоні, як у кров умочені черешні, полум'ям горіли на сонці. Земля під ними була вкрита червоним листом та червоніла, як полита свіжою кров'ю. Зеленіли темним листом красиві яблуні, рожевіли делікатними сутіннями грушки. На вербах листя порідшало, поблідло, і здавалося здалеку, що вони тепер лише розвиваються, як на Сухе листя дощем спадало з дерев, черкалося обгіллячки й шелестіло. Під ногами шелестіли цілі замети сухого покрученого листя. Настя вподобався той шелест, і вона зумисно розірвала ногами купи сухого листя. Її вражала розкішна картина осінньої природи. Обсипана сонячним промінням, під чистим блакитним небом. На серці у Насті було тихо та весело. Мотря доїла корову. Виборонюючись від уїдового рябка, Настя привіталася до Мотрі. Вони розбалакалися. Видоївши корову, Мотря занесла діло до хати і показала Насті своє хазяйство. Опріч рябої корови були ще дві перістих підсвинки – та одинадцятеро зозулястих курей. На їх обійсті ведеться лише ні худоба рябої масті, ні чорної, ні білої, ні рудої, ні рябої. Була одна чорна курка, така несуща курка, та що запіяла півнем і треба було голову втяти. А у Семена, ще за другої жінки, руда корова згинулась на третій день, як з ярмарку привели. Отак вона хазяйнує, хвалити Бога І звикла вже до хати та до свого діда Живеться та хліб жується А Насті ж добре у Гната Чи жалує її Гнат? А чи піде вона на сватання До Зіньки Василишиної? Бо то ж її близька родина Настю щось стиснуло коло серця Її непрохано на сватання Мабуть, тим, що я живу на віру Подумала вона, їй чогось зразу стало жалко на людей, на свою родину. А чи чула вона, що Олександра нахваляється вигнати її з гнатової хати? Я каже оту розлучницю за коси витягну з хати. Буде вона знати, як розлучати чоловіка з жінкою. Настя прийшла додому сумна і цілий вечір проплакала. Гнат помітив її заплакані очі. Він став питати, чого вона плаче. Настя довго не хотіла говорити. А далі, ридаючи, розказала Гнатові, що Олександр нахваляється за коси виволочити її з його хати. «Я задушив би її, гадину!» Розпечене повітря пащило жаром. І, здавалося, затаїло дух. Не дихало. Так було тихо. Великий лан буряків зеленів проти сонця молодою бутвиною. Здалеку здавалося, що меж зеленою бутвиною рядками процвітають здорові червоні квітки, та червоніли пов'язані.